Doina Duhului Sfânt Doamne, când Duhul temerii de Dumnezeu, înțelepciunea rânduierilor ortodoxiei ne am învăţat, iubirea Ta ca un zefir ne am mângâiat. Doamne, când Duhul Înțelepciunii, cerul minții noastre prin jertfăl a spălat, în cuget cu iubire ca în vis te-am așteptat.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 Ununa de lumină din rău ne-a făcut, în porumbelul slabei pe tatăl l-am văzut. Doamne, când Duhul bunei credințe în suflet ne-ai schimbat, într-un avânt spre stele noi ne-am învăpăiat. Doamne, când Duhul cunoștinței pe minte ne-ai lăsat, din febra căutării și rătăcirii noastre pe toți ne-ai vindecat. Doamne, când ceasul conștiinței în noi s-a arătat, rubinele de sânge din Tine le-am luat. Doamne, când ceasul de mânie pe toți ne-a încercat, Smerenia iubirii cu drag ți-am închinat. Doamne, când ceasul judecății în ceruri a sunat, A noastră mărturie o doină ți-a cântat. LACRIMA PENTRU SMERENIA IUBIRII Doamne, o doină de dragoste smerită ți-am cântat, care de cei dragi este mărturisită când să ne ierți de greșelă te-am rugat și cu genunchii păcăinței ne-am închinat.